Baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Na, ezt nem! A kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. Viszont ne felejtsük el az sms -eket. TGM nem biztatott bódi borogatásra, csak megemlítette, hogy legfeljebb lesz ilyen, nem nagy ára tisztességesebb közbeszédért írja Mike. Mm, ö, igen, én, én, én is valami ilyesmire emlékszem. Hú, na. Szóval, aki zsidó ősökkel rendelkezik, az automatikusan izraeli állampolgár lehet. És akinek magyar, stb. többi, azzal mi van? gyökértelen, hontalan, írja Laci. Hát azért ez nem így van. Tehát, ha mondjuk erdélyi vagy, és magyar, ö, magyar ö, nyelven beszélsz, és magyar vagy, akkor betelepülhetsz, tehát akkor mit én ide jössz dolgozni, és egy-két év után kapsz állampolgárságot. Tehát azért ez így megy. Nem kapsz automatikusan, de kapsz. Tehát azért, hogy mondjam, nem Na, arról van szó, hogy... Ugyanúgy van Magyarországon is könnyebbség a magyar felmenőkkel rendelkezőknek, mint ahogy Izraelben az szóval zsidó felmenőkkel Na, igen. rendelkezőknek. Igen. Sziasztok! Lovas jegyzeteit nem ismerem, de azt tudom, hogy fiala műsora miatta szünt meg. Feljelentette, írjakata. Hát euh, itt a, az a vád hangzott el, hogy fialát lovas feljelentette, és ezért szünt meg a műsora. Ez hát egy... igen, ez az emlékezetes szikretmenféle report volt. Az lovas jelentette föl. Hát szerintem nem feltétlenül jól olvas, jelentette fel, tehát szerintem az tévedés, meggyőződés, hogy az sokan feljelentették azt a riportot, ismerve a, a magyar közállapotokat. Nem, nem, nem kell annyira kutatni egy feljelentésért, vagy egy olyan ember ír, aki szívesen feljelent, Egyébként ír az ORTT-nek. is Egyébként... kaptunk már ilyet. Ja, ja, ja, kaptunk mi is feljelentést, de nem jutott messzire az illető. Nagy ütött a fejembe a te érvelésed ezzel a, ezzel a e, cionizmussal kapcsolatban. Tehát, hogy nem feltétlenül cionista az, aki kitelepül Izraelbe. Ugyebár a cionizmus az mit jelent? Tehát van ennek a szónak ugye egy jelentése, és ilyenkor segítségül hívhatjuk. Tehát van ilyen, mondjuk a cionizmus az azt jelenti, hogy e, ismételjük meg azt, amit Mózes csinált. Tehát e, újra alapítsunk egy hazát, lehetőleg ugyanott, és e, a világ szorvány zsidóságát telepítsük be ebbe az országba, legyen végre egy zsidó otthon. Ez jelenti ugyebár a, a, a cionizmus. Tehát aki hallgat erre, erre a felhívásra, erre a hívószóra, és betelepül Izraelbe, az cionista. Vagy pedig, hogyha abban az arról van szó, amiről te beszélsz, hogy menekül valaki ellen, akkor tényleg menekült, és nem feltétlenül elvi, hanem, hanem egy. egy Önmentési egy egy, egy egy jogos biztonsági, szempont egy biztonsági szempontból, szempontból hát, megy oda. De, de lehet, az kérdés, lehet ki... gazdasági menekült is. De ki elől menekül, menekül, az a kérdés. Tehát, hogy ö, valószínűleg az olyanok elől menekül, mint lovas. Tehát az ilyen antiszemita közírók, meg az általuk teremtett közhangulat elől menekül. Viszont az a kérdés, hogy lovas ki elől menekül. Tehát, amikor arról van szó, hogy lovas nem cionista, hát nem azért akar jóda oda betelepülni Izraelbe, mert ő cionista, hát ő menekül. De hát ki elől könyörgöm. Tehát lovast. Mert a, mondjuk van itt, van itt egy konkrét tippünk, esetleg az amerikai egyes a hatósága üldözi lovast, pontosan azért, mert hogy ugyebár ő elkövetette családon belüli erőszakot az Egyesült Államokban, és ennek a, tör, ennek a törvényi hatája az, az Egyesült Államokban még vonatkozik rá, és hogy föl is merült itt az SMS falunkon, hogy azért kért letelepülésít lovas az, az, az Izrael államba, mert hogy Izraelnek nincsen kiadatási kötelezettsége az Egyesült Államokkal szemben. Tehát, hogy ez egy lehetőség esetleg, hogy hát ez a fajta menekülés, ez azért úgy már értelmezhető. Tehát, ha így érted, hogy menekül az, az üldöztetés elől menekülő Lovas István, akkor így már, így már persze értelmezhető, így tudom értelmezni, hogy ezért menekül a, a... Mert mondtad, hogy Izrael ilyen értelemben egy menedék. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy a, a családon belüli erőszakot elkövető zsidók számára egy jó menedék, mint például a Lovas, jó menedék lehet Izrael állam. Jó, nem, nem tudjuk, hogy Lovas István kérte. De... Ö, letelepedési hát, kérelmet. Én megmondom őszintén, azt az, az, az sem tartom feltétlenül egy korrekt dolognak, sőt kifejezetten nagyon-nagyon nem korrekt dolognak tartom, hogy az ember lead egy kérelmet bármilyen nagykövetségen, és az ö, bármilyen módon ki tud annét szivárogni. Azt gondolom, hogy, ö, hogy az embernek az ilyen típusú személyes adatait, Aha. hogy ö, mik, mikor gondolja úgy, hogy, hogy változtatni akar azon, hogy hol él. Én, én nem tudom, én például... De most csak, amikor valaki te lett, valaki nekem Nekem, hogyha el kéne hagynom valamilyen oknál fogva az országot, én, én nagyon szívesen Legszívesebben talán az USA-ba élnék, miközben nagyon sok tekintetben rossz véleményem van az USA-nak, nagyon sok szegmenséről, külpolitikájáról, stb. stb. Valószínűleg odaadnék be letelepedési kérelmet, vagy ott folyamodnék zöld kártyához, mert. Mert, mert jobb hely, mint Nyugat-Európa szerinted? Az USA jobb hely? Szerintem szívesebben jobb élnél hely. ott. Én szívesebben élnék az USA-ba. De miért? Akkor már hadd kérdezek erre rá, csak egy örökké pillanat. <gül> ez, ez, ez aztán a végképp érdektelen dolog. Nem tudom, nekem. Kíváncsi, a... hogy létezik-e egyetlen létezik érved? Millió, szerintem millióért van Amerika mellett. A, na, na, a, a napsugaras floridai tengerpart például? Akár lehetne a napsugaras Ebben az esetben ha, ha, hadajáljam a figyelmet, be, például a riviérát. Nem, nem, nekem, nekem nem mondom az, az a fajta amerikai szemlélet tetszik, ami, ami, ami a piaci versenyt oly módon helyezi előre. <gül> Minden <elé. gül> Oly módon helyezi előre, ami, ami, ami Európában nem tapasztalható. Tehát Európában sokkal a verseny, hát a verseny, mindig a verseny, verseny, nem, nem, a verseny ugyanolyan keménye Európában is, csak az a különbség, hogy Amerikában sokkal tisztességesebbek a játékszabályok sokkal játék sokkal... játékszabályok, és ezért talán ez lehet az oka. De Európában mindenki mindenki minden. tényleg mindenki egyenlő esély versenyez egy nem létező pályán. Jó, szerintem tökre telen az, hogy én különben erről mit gondolok. A lényeg az akkor, hogy lovas István témáját szerintem viszont lassan fejezzük be nem lassan, nem lassan, lassan lassan. Itt még néhány esemes. Izraelben, tehát nem is rasszista. Ez nem ellentmondás, hanem nagyon jó hír. Bárcsak csak a hallgatói okulnának a szívük mélyé, mélyéig ebből. Viszont lovas felelős, hogy nem ügyel arra, hogy miközben a diktatórikus álliberalizmust ostorozza, a hallgatók ne a rasszizmusokat táplálják. Hát igen, erről van szó. Tehát én nem mondom, hogy ne kérelmezzem valaki letelepedését, és nem mondom, hogy ne adjon hangot az ő amúgy beteges, hogy is mondjam, hát anti a véleményének. De akkor, amikor ez a kettő így egybeesik, akkor hát legalábbis jogosan teszünk fel bizonyos kérdéseket. Tényleg a lovas jelentette fel, már mint fialát, de nem ezért szűnt meg a műsor hangzik a vélemény. Ha Erdély vagy, azt kérdezik, mennyi a pénzed, miből tartod el magad? A magyarságod nem számít. Családösszevonás első fokon van az igaz. Ennyi, írja az SMS író. Rosszul fogalmaztam a végét, de a lényeg, hova menekülhet, hol telepedhet le, ha nem zsidó? Hangzik a kérdés. Hát ha ajánljuk a figyelmetbe a világ összes többi országát, egész konkrétan. Laci, de most pont erről beszéltek. Ja igen, hát akkor talán ne küld el. Érvazusa mellett? ír írja Bugi. Hm. Egy jó érv.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 Még pedig a helyes válasz egy név, még pedig egy magyar miniszterelnök neve. Annak a magyar miniszterelnöknek a nevére vagyunk kíváncsiak, aki a második zsidó törvényt tető aláhozta és elfogadtatta. Tehát az ő nagy munkája volt a második zsidó törvény. Azt kell tudni még erről az illetőről, hogy ő volt az, akinek a miniszterelnökségének egy súlyos botrány vetett véget. Ez a botrány az azért robbant ki, mert kiderült, hogy ő maga is zsidó származású. Tehát kiderült, hogy ő maga is annak a törvénynek a hatája alá tartozik, amely törvényt elfogadtatott a parlamentben. Ezek után le kellett mondania, de nem hagyott fel az antiszemita politizálással. A következőkben is antiszemita írományokat, meg különböző antiszemita politikai szerepeket is vállalt, úgy, mint például a Magyar Életpártjának volt az elnöke, azt hiszem. Tehát egészen a háború végéig ö, ütötte a vasat. Már hogyha a zsidó az vas, nem tudom. De minden esetre ütötte, nagy erőkkel. Szóval, ö, hát már is van egy telefonunk. Halljuk, halljuk, talán helyes a megfejtés. Sziasztok, Titus vagyok. Hello. Nem vagyok benne egészen biztos. Igen? De én Imrédi Bélára tippelek. Talált Talált, Titus. Már is nyertél. Köszönöm szépen. Nyereményed egy háború függők plakát, amit átvehetsz. Ó, remek. Mármint a Ungária körúton 162 szám alatt a tizedik emeleten a Budapest rádióban. Jó, jó, rendben akkor megyek majd. Szóval Imrédi Béla, és köszönjük szépen. Én is köszi, sziasztok. Hello, hello. Hát igen, Imrédi Béla és Lovas István. Hogyha létezik egy hajszálnyi hasonlóság, vagy valamiféle párhuzam, azt vonjátok le magatok. Jaj, hát SMS-ben is megjött a válasz. Telefonon várjuk a válaszokat a kérdésünkre. SMS-ben véleményeket várunk. Az SMS számunk 0 30 30 30 80, 81, 8 1 Telefonon meg verbálisan a verbális véleményeket várjuk 22 34 80 1 es számon. A következő témára fogunk rácsatlakozni, tehát most már ne Lovas István ügyében írjatok, hanem a következő témában, ami...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 Miért fogalmazta meg ezt Kozma József a következők miatt? Szájer József néppárti EP képviselő, aki különben ugye Fidesz tag, a Fidesznek a frakcióvezetője is volt, a következőket jelentette ki, hogy a Magyarországnak szánt uniós fejlesztési összegek kifizetését fel kellett volna függeszteni az uniónak, mert hazánk nem teljesítette az önmaga szabta konvergencia feltételeket. Ezek után lendült ebbe a dühött támadásba Kozma József, és mondta azt, hogy a Fidesz, ha tudsz, árcs alapon politizál, és nem az ország érdekeit nézi. Ha erről van véleményetek, az előző SMS és telefonszámokon ezt mindenféleképpen közöljétek velünk, mert, mert mindenféleképpen érdekes, hogy például e, mennyire Elfogadható az, hogy egy magyar állampolgárok által pozícióba jutatott Európa Parlamenti képviselő azért fedi meg a brüsszeli bizottságot, mert az nem volt elég kemény és elég következetes hazánkkal szemben. Jó, ez legalábbis érdekes. 22 34 88 a telefonszámunk, amin várjuk a hívásokat és a véleményeket. 0 30, 30, 30 az SMS számunk. Vajon kinek dolgozik egy Európa Parlamenti képviselő? A pártjának dolgozik, vagy az országnak? Kinek a szekerét kell, hogy tolja? Meg kell, hogy maradjon a kistílű magyar parlagias politizálásnak a nyomorúságos kétpolúsúsága mellett, vagy annak keretei közt, esetleg jobb lenne, hogyha egy tágabb, komplexebb összefüggésben mondjuk a magyarságnak, a úrista majdnem azt mondta, hogy a magyarságnak az érdekei mentén. Szóval valami ilyesmire célzunk, célzunk hogy lehetséges hogy ilyen, ilyen alapon politizálni Brüsszelben. Tehát nem tudom, mert hogy ott is pártpolitika van. Tehát ők külön frakcióban ülnek, és ennek megfelelően csestetik egymást, csak hogy hát volna nekik itt egy közös felhatalmazásuk, amit a magyar társadalomtól kaptak, vagy tévedek? Persze, ugye létezik még egy, még egy nagyobb aspektus ennél, hogy az európai parlamenti képviselő elsősorban Európának tartozik számadással, és ő Európának politizál, és nem a magyar társadalomnak, vagy annak a magyarországi pártnak, aki őt jelölte. Hát Tehát. mi is Európa vagyunk, nem? Mindenesetre Szájer kijelentése azért igen kemény mindenféleképpen új utakat, új ecsetvonásokat jelent a magyar közéletnek a palettáján. Hogyha van véleményetek, akkor írjátok meg, védjétek meg, vagy támadjátok, mi is meg fogjuk tenni. Egy SMS vélemény már mindenképpen van. Úgy látom, a Fidesz lekozmált, írja a NFI. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyama következő. No, hát, és akkor a vélemények, ugye, azért. Kemény ez a kijelentés, mert, mert amit Szájer József mondott, hogy meg kellett volna Magyarországot büntetni, és, és az uniós kifizetéseket meg kellett volna vonni. Ez semmilyen módon nem segítette volna mondjuk az ország pénzügyi, gazdasági rendszerének a rendbetételét. Tehát, hogy tényleg nem egy javító szándékú javaslat, miközben én azt gondolom, hogy Kozma József, MSZP-s képviselőnek a reagálása, hogy a Fidesz a, a, ahol tud ács politikáját követi, azért, azért nem feltétlenül kéne, hogy igaz legyen, mert, mert azt gondolom, hogy ilyen ostobasághoz más Fidesz politikus nem adná a nevét, az arcát a nyilvánosság előtt semmiképpen. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy egyetlen képviselői bakiról van szó, és, és talán inkább, inkább talán a baki, mint a tudatos rossz indulat, vagy a tudatos rossz szándék, de, de mindenféleképpen azért nagyon érdekes dolog az ö, számomra elsősorban, mert ennek az ügynek a megítélése olyan nagyon-nagyon nagy vitát szerintem nem generálhat, de hát majd meglátjuk a telefon és az SMS reagálásokból. Hú, de milyen kemények! Hogy vajon egy Európai Uniós képviselő, az, az tényleg alapvetően kinek tartozik számadással? Tehát a maga pártjának, a delegáló pártjának, annak a pártnak, amivel egy frakcióban van, ugye az Európai Unió mondjuk néppárti frakciójának, mert, mert, mert, mert például Magyarországon ugye az a jellemző, hogy, hogy nem a delegáló szervezetnek tartozik az ember számadással, hanem annak a frakciónak, fra éppen van annak a politikájához alkalmazza magát, hogyha meg távolabbról tekintjük, és, és az elveket nézzük, hogy vajon általában minden európai polgárnak felelős egy képviselő, vagy csak a, a, annak a részének Európának, ahol, ahonnét ő származik, vagy a, ahol, ami őt delegálta, és azt kéne az embernek gondolnia, hogy elvileg az Európai Parlamentnek a a létéből fakadóan szükségszerűen ezeknek a politikusoknak azért alapvetően le kéne szakadniuk Magyarországról. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben mondjuk Szájér Józsefnek ez a lépése, ez, ez talán előremutató, de, de azt is látja az ember, hogy, hogy az Európai Parlamentben ez abszolút nem szokás. Tehát te, te, te senki, senki sem úgy politizál, hogy na mi az európai érdek, hanem általában mindenki úgy politizál, hogy mi az én nemzetemnek vagy az én pártomnak az aktuális érdeke. Mert hogyha ő európai érték, mentén politizálna, és, és ez alapján követelné mondjuk Magyarország megbüntetését, akkor sem lenne szerencsés, pont Magyarországgal kezdenie talán. Tehát, hogy azért van még jó pár olyan ország, amelyik a különböző konvergencia kritériumokat nem teljesítette az elmúlt 8-10 évben. Lehet, hogy olyan súlyos, mint Magyarország egyik sem szekte meg, ezt nővel el tudom képzelni, de azért lehetett. Az, hogy a magyar, magyar politikus lobbizik azért, hogy büntessék meg Magyarországot, hát ez valami elképesztő. Tehát, hogy ez, én már nem tudom, hogy hol élünk, de én tényleg... Leg. Tehát ez a nemzeti politizálás, de komolyan. Tehát ez a, ez a nemzeti politizálás. De komolyan, várom a, várom a nemzeti érzelmű SMS-eket. Várom a nemzeti érzelmű hallgatóknak az SMS véleményét. Mit jelent a nemzeti politizálás, amikor a, az Fidesz EU képviselője azt mondja, hogy büntessék meg keményen Magyarországot? E, valahogy a, e, van néhány SMS-ünk. Hello, rajtunk rögött az EU parlament, de szerintem egész Európa, amikor odaerőltették Kovás Lászlót. Erről is kéne beszélni. A műsorban üdv, bitós. Ö, emlékszünk erre a Kovács László dologra? Oxigén, mint energiahordozó? van még? Ja. <gül> Szörgyű, Jó, de ez az egész európai. <gül> magyarok az Európai Unióban. Egy vinc kéne erről kiadni komolyan. Szájer saját érdekből rúgdalja az országát. Egy törölmetszett kápó. Hangzik a vélemény. Elég kemény. Kicsit politikai hitelességet érzek a rádiótokkal kapcsolatban. Budapest Rádió a magyar zenék rádiója? Lassan annyira lesztek hitelesek, mint Feri. Ez már nem a magyar zenék rádiója. Tehát pont úgy, ahogy Feri esetében is volt egy választás, ami hát változtatott egy-két egy dolgon, ez sem a magyar zenék rádiója most már. Hát nem az, de korábban az volt. De várjál, nem várjál, magát, várjál, várjál, várjál, a hitelesség ott kezdődik, hogy ez a rádió, amíg azt mondta, hogy ez a magyar zenék rádiója, az akkor magyar, akkor magyar zenét játszott éjjel nappal. De ez a rádió sosem mondta azt, hogy lesz itt egy választás, és utána még több magyar zene lesz, és még több és több. És a választás után meg el, eltűntek a magyar zenék. Ez a rádió ez mindig is azt állította, hogy ő a magyar zenék rádiója, és addig, amíg ez elhangzott, addig te itt nem haladtál, nem magyar zenét. Egy ideje, nem hallod ezt, hogy ez a magyar zenék rádiója azt hallod, mert hogy éteri de, kapcsolat. Nem itt az éteri kapcsolat köztünk hallod? Mert ez a rádió fenntartja a jogot magának, hogy, hogy például az arculatát, akár zenei arculatát akár műsor struktúráját időről időre megváltoztassa. Nem tudom, hogyha neked lenne egy céged, ott, és te, mit tudom, én kinevezel valakit vezérigazgatónak, akkor tűzön vizen keresztül ragaszkodná lehozzá. Egy Egy cég életében is vannak változások, a Budapest rádiónak az életében is vannak változások. A mi hitelességünket nem Gyurcsány Ferencéhez kell mérni, mármint a rádiónak a hitelességét, hanem azt kell vizsgálni, hogy hallgatható-e, fogyasztható-e az, ami, ami kijön ezen De tényleg, a rádión. Meg, hogy állította-e állította -e valaha ez a rádió azt, hogy augusztusban magyar zenét fog játszani? Nem állítottam, én ezt határozottan Nem. cáfolom. Nem. Ki volt Éva Braun, utálta a saját fajtáját. Ki de, volt Imre az, az is utálta a saját fajtáját. És ki lovas, ugyanazt pepítában, mint ők. De még az előző eseményre reagálva, de azért azért át, hogy a felvetésünkre nem tudnak reagálni érdemben. Tehát, ugye, ugye valószínűleg mi kihúztuk a gyufát, vagy te kihúztad elsősorban a gyufát, remélem, <síns> a, a lovas kritikával. Erre nem tud válaszolni, és ezek után beküld egy olyan esemest, hogy hol vannak a magyar zenék? Hol a hitelességeteknek. <síns> és, és, és, és akkor így személyi bekérdőjeleznek bennünket. De tök hiteltelen figurák vagyunk szerintem, millió tekintetben, de, de, de, a de, mind, az mind, de mindig a, a... De azt azt tekintet, most a rádióhoz egészen mindegy. Csomó, csomó dologban, de, de mindig konkrét dolgok mentén vitatkozunk. Nekem a bajom a, lov, a Robinak a kijelentésével, például azt, hogy én nem ismerem annyira a lovasnak az életművét. Én nem tudom, hogy ő antiszemita. Azt tudom, hogy voltak kemény kijelentései. <gül> szer, szerintem, <gül> kemény kijelentései. Szer, szerintem tényszerűen kellene Az A igen, ez, ezekben a de, kemény de, de, de azt gondolom, hogy az antiszemitizmus azért van annyira súlyos vált, hogy mondjuk időről időre azért azt érd érdemes alátámasztani. E esetleg jó lenne ennek egy műsort szentelni, és akkor nézzük meg ezeket a lovas jegyzeteket, amik ilyen szempontból kétségesek. Én, én, én érdeklődve várom vagy hallgatom, mert magam nem ismerem, de, de, de mondjuk az ilyen típusú minősítgetések, ahogy a rádióhallgatótól, talán a mi részünkről is elvárható lenne, hogy, hogy mindig valami fajta tényanyagba ágyazódjon, és ne olyan mondva csinált ürügyek kapcsán, amit a hallgató elkövetett. Aha. Az MSZP elhazudta a költségvetési hiányt nekünk és Brüsszelnek is. És enyeben volt. Ja, ja, ja, az MSZP pontosan Jó. ezt csinálta, de nagyon gátlástalanul. Ja, tehát... ja, a legkeményebben, csak, csak hogy mondjam, tehát amikor, megbün... amikor, amikor aztán büntetés éri az országot, az nem az MSZP-t bünteti, tehát az a büntetés, az a mi, mi konkrétan mindegyikünk pénztárcájából kiemel egy százast. Tehát, Értel? hogy a Szeier József azt mondja, hogy, hogy azért, amit az mszp, MSZP csinál... Az... zárják ki az, az Európai, Európai Szociáldemokrata pártból, zárják ki az MSZP-t, akkor azt mondom, hogy a Fidesz az ebben a kérdésben szerintem egy korrekt felvetést... Hogy ne kapjon az MSP uniós ha ki tudja, hogy kapja. -e. Ez teljesen. Ez az teljesen dolog. korrekt, Ez egy korrekt felvetés. De ne, kér, ne azért kér már Brüsszelt, hogy Magyarországot büntesse meg. Hogy függesze fel azokat a támogatásokat, amik. De, de azt ott, hogy a mi pénzünkből. Le. Tehát a mi pénzünkből lobbizik mi, a mi pénzünk ellen szájer. Tehát száj az mi, a mitőlünk kapja a fizetését, és ezért a fizetésért hmm. ő úgy dolgozik meg, hogy kint az Európai Unióban azt mondja, hogy büntesenek meg minket több pénzre. Jó, de most ez a politikára kifejezetten jellemző dolog, mert a parlamentben dolgozik egy csomó ember a mi pénzünkből, és kizárólag így azt látom, hogy azon ügyködnek, hogy nekem kevesebb maradjon a pénztárcámba. Éva Braun nem volt zsidó, hangzik egy önérzetes esemesíróknak a véleménye. De egyszer belöktett Björköt. A Fidesz oda, olyan, mint a Budapest Rádió, arculatot váltott. Képviselő. De de, de de ez egy rádió esetében ez, ez nem, nem egy olyan szörnyű dolog, mert szokadjatok már le, hogy vidd a De egy párt esetében se szörnyű dolog, csak ne a választás legyen, legyen ezt a fordulópontot, hogy előtte ígérgetünk valamit, aztán megválasztanak minket, és csináljuk az ellenkezőjét. Történetesen én például nagyon üdvözölném, hogyha egy kongresszuson váltan a arculatot a párt, és nem a, nem a választások után. Ha érted, mire gondolok. <kül> Szájára a hazugságot kérte számon a kormányon, lásd költségvetés. De azt kérje számon ezerszer, de azt nem mondja, hogy hibázott akkor az Európai Unió, amikor nem függesztette fel a Magyarországnak szánt támogatást. Tehát a számonkérésnek számon kétfajta formája van. Van egy számonkérés, amit a e, magyar kormányzatnak adresszálunk, és az teljesen helyes és rendjén való is, és kérjük is számon, Gyurcsány Ferencen az ígéreteket, meg a költségvetés állapotát, és van egy számonkérés, amit az Európai Unió felé küldünk, amit viszont ne küldjünk el, mert azzal mindenkit sújtunk, aki ebbe az országba él. Legyen az Fideszes, legyen az mszp és Gyurcsány Ferenc tevékenységére ebben az országban, egy, hát nem tudom egészen pontosan megmondani, de olyan 9.997.000 ember biztosan nem felelős. Tehát őket teljesen jogtalanul éri bármilyen hátrány, azért, mert Gyurcsány Ferenc ne Isten füllentett a választási kampányban. Ne agyisten! <síns> Bárne bár adta volna, most már késő. Hmm. Minősítem én nektek a lovast. Egy szartróger, írja Geri. <síns> ennyi látja, hogy mi nem akarjuk vinnősíteni, hát majd ő Jó. Szájer a hazugságot kérte számon, ez már volt, ami viszont nem volt, hallom, de én vidéki vagyok, és a reggeli műsor mellett a magyar zenék miatt hallgatlak benneteket Hm, nagyon köszönjük a bizalmat. A magyar zenék nevében is, hát most már csak a, magyar, most már csak a reggeli műsor nevében. De mondjuk ez a rádió, és akkor legyünk ennyiben megint közszolgálatiak. Az a rádió, mert, mert bár arculatot váltott, de azért próbál értékeket megőrizni, amelyik a legtöbb magyar zenét játsza vállaltan. Tehát, hogy ebbe a rádióba, bármikor erre a frekvenciára kapcsolsz, nagyobb eséllyel találsz magyar zenét, mint szerintem Budapesten az összes többi kereskedelmi rádión. Um, hm meg fognak SM. dicsérni bennünket itt a főnökségtől? Mm. Most komoly, olyan... Most nagyon kiáltunk. Szóval lehet, most, hogy kell most kellene valami fizetése, ebelésért lobbizni, tehát, hogy <gül> tényleg mindent megteszünk. SMSM SM nem a felvetéssel kapcsolatban ment, én kérek elnézést írja az, az SMS író, de hogy is mi kérünk elnézést. Ti ügyesebbek vagytok, ezért nem jártok úgy, mint a lovas. Üdv, Ati! Tehát bárja, ez a felvetés, ez most arra vonatkozik, hogy mi ügyesebb antiszemiták vagyunk. Tehát így nem mondjuk kizsigerből, ezért aztán minket nem jelentenek fel, vagy mi van, miről van szó, vagy mi ügyesebb zsidók vagyunk, azért úgy kérünk letelepedési Izraelben, hogy az nem szivárog ki, vagy mi miért vagyunk mi ügyesebbek, mint lovas. Tehát miért ügyesebbek vagyunk, mint lovas? Ez magyaráz már el nekem. Tehát miért nem mondod azt, hogy tök mást képviseltek, mint lovas? Ezért nem jelentenek feltiteket, titeket? Vagyik ez egy kicsit igaz, igazabb is lenne, jogosabb is lenne. Huh.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 Az eu pénzek hány százaléka jutott el hozzánk? És mennyi fog eltűnni? Ez a kérdés. Nagyon sok fog eltűnni, de, de bármennyi is tűnik el, azért valamennyi el fog jutni hozzánk. Tehát lehet, hogy eltűnik 10-20-30 százalék, ki tudja, de, de, de, de azért itt most a másik 70-ről beszélünk. Amikor, amikor a korrupciót ostorozzuk, akkor a másik 30 százalékról beszélünk, amikor Szárjér Józsefet, akkor a másik 70-ről. Hmm, fú, de kemény hangok vannak itt, kérem. Kedves bal szélsőközép, lovas persze nem szeretitek. Olyan figura ő, akit szabadon ütnek, vernek az ellenfelei az antiszemitizmus béege miatt. Pedig el kellene azt is mondani, hogy lovas a médiában alkalmazott kettős mércét. És a néphűítés egyre, formá, egyre egy, egyéb formáit. Tehát hogy a, hogy a lovas a médiában alkalmazott kettős mércét és a néphűjtés egyéb formáit rendre kipellengérezi. Amik ellen ő fellép bűnök csak úgy, mint a rasszizmus, amely elítélése vallási zso zsolozsmaként ömlik ránk a mai médiából. Bárcsak megélhetném, hogy farkasházit vagy bolgárt is ilyen hosszan bírálnátok. Jó, hát én a műsornak. A, tehát az a baj, hogy a műsorba bekapcsolódsz 8 órakor, és nem hallott, hogy mit mondtam 7-től Tehát én telepofával védtem a lovast azzal szemben, hogy őt e, politikai okokból eltávolítják a rádióból. Nekem lovasról személy szerint nincsen jó véleményem. De az egy másik kérdés, hogy a politikai okokból valakit eltávolítanak a médiából, az semmiféleképpen, semmilyen szín alatt nem elfogadható. Úgyhogy ez, ez, ez, ez nagyon két lapon van. Egyébként meg. Farkasházi? Hát itt volt nekünk egy listánk arról, hogy, hogy kik a legirritálóbb magyar tévés személyisége. Hát Farkasházi no, rajta ne, volt ne a magyarázkodunk, De most mindenki magyarázkodunk. Hát, tehát ez egy műsor folyam. Engem három vagy négy adással ezelőtt a Lakatté Károlyt ért vírálaton miatt nagyon sokan SMS-ben meg azon kívül is viráltak és, és támadtak, és hogy én milyen véleményt fogalmazok meg. Ez időről időre előfordul. Én, én szerintem jó, hát ez, ez egy olyan műsor, ahol, ahol viszonylag kemény vélemények hangoznak el. Töjjetek helyre bennünket SMS-ben, de, de, de nem gondolom azt, hogy, hogy nekünk, amikor ilyen típusú minősítés ér bennünket, akkor magyarázkodnunk kéne. Tehát legyen, magyar, legyen az elég, amit csináltunk az elmúlt egy évben, ha meg nem elég, hát akkor nem elég, akkor meg baloldaliak vagyunk. <há> van, itt, van itt egy nagyon erős SMS. Ha az adóm 20-30 át nem fizetem be, az megbocsájtható? Betődik fel a kérdés, én nekem erről egy graffiti jut eszembe, zseniális graffiti, úgy hangzik, hogy aki nem lop az államtól, az a saját családját rövidíti meg. <gül> Szerintem ez tökéletes. Ez olyan, hogy Magyarországon ennél szebbet talán még nem is mondtak. Meg ennél annyi, annyi jellemzőbbet. Egymás után az ötödik nem magyar szám megy most. Ehhez képest a rádióm kiírása szerint Budapest Rádió 88 egy magyar zené... Na jó. Le az arculatváltókkal. Ez, a... Ez hangzik el. Na jó. De kattanjatok már le a magyar zenéről. Jó, a végére betolok nektek egy magyar zenét, csak csönd legyen. Van itt még néhány. <kül> lássuk, lássuk. Fiúk, Ferikért két ember felelős. A mama és a papa. Amit csinál Ferike, azért pedig csak ő maga, akik megválasztották, azok pedig a többiek sorsáért felelősek. Hát valahogy így.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 Nagyon nehéz a döntés, főleg azért. Fé, mert... Ne bennünket rágalmazó SMS legyen, és ne olyan SMS, amelyik a rádió arculatváltását és a különböző politikai pártok arculatváltását köti össze, mert jó, most mert tényleg azon gondolkodtam, hogy tök jogos ez a felvetés, hogy számon kéritek rajtunk. Abban a pillanatban, amikor látjátok majd, hogy Fidesz-Magyar Polgári Párt Magyar Szocialista Párt, és Budapest Rádió így egymás melletti rublikákban is köztük választhatok. Amikor ezt látjátok, akkor pontosan ugyanazt a mércé, pontosan ugyanazzal a mércével mérjétek a Budapest Rádiót, mint a politikai pártokat. Egészen addig viszont tényleg szálljatok le erről a témáról, és nehogy napesemese legyen, Robert. Jól van, nem lesz napesemese. Na jó, itt jön.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 Miért van az, hogy a hülyék anya mindig terhes? Na jó, és... Uh, szerinted, jön... szerinted nem jó? Mm. Jó. No, no, Noszfer, hogyha a pesgünket megadja, ami, amit elveszített, akkor... Konkrétan van egy pesgünk Noszfernél, tehát addig, addig, addig és karácsonyig csönd. <gül> no, és... Uh... Hát lassan végig a mai napnak, de holnap sem fogunk téma nélkül maradni, és ez a csúnya bal vagy bal közép, ahogy neveztétek az SMS-eitekben, a, a holnapi napon Demszki jelöltállítási koncepciójával, vagy gyakorlatával fog foglalkozni. Arról az SDSN en belül egyre forró helyzetről fogunk beszélgetni, ami abban, világalik ki, vagy abban sűrűsödik össze, hogy Dembski Gábor egészen más arcokat akar felrakni a budapesti listára, mint amit az SDS-nek a más politikai vezetői elképzelnek, és hát előbb-utóbb jön az összecsapás, erről fogunk beszélgetni. Értelemszerűen nagyon-nagyon elfogultak leszünk Dembski Gábor iránt, bár nehéz dolgunk lesz, hiszen elfogultak leszünk majd az SDS-nek a vele vitatkozó képviselőivel is, és természetesen elfogultak leszünk úgy általában a baloldallal szemben, ahogy ezt megszokhattátok, ahogy ezt, ahogy ezt minden nap szocializálunk benneteket. Hát természetesen elfogultak leszünk Gyurcsány Ferenchez és kormányához és, és is. Édes a, és édesapánkhoz, Horn Gyulához. Mindig hülyek. Az utolsó történik, Ahogy ismertek minket, tudjátok. Tehát, hogyha rendes partizánok vagytok, rendes antifasiszták, akkor maradjatok velünk holnap is. Bár a szélső közép, és addig meg legyen tényleg szép, meg tervtalmas, meg teljes, meg bula, <gül> és prodigy is. <gül> <Prodigyis, gül> hát nekünk sajnos nem fog prodigy jutni, hiszen mi holnap reggel dolgozunk. Itt van még egy esembes, ami pont tranquillik. Nem csak okosak, hanem szerények is vagytok. Hát köszönjük. A szénső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget a szénső középosztja.